وځې ته د منجمید ولې لیکلې دي یا کنگل ولې دي د دې اغه پختنه جواب دې شته دا ورته مخکيو کوله چې دا ځینی زاین ته منجمید ولې لیکتي څنګه سپښتنه وکوله کنه څنګه وکول تیار وي خیر وسی دا اوس دا اغه سوال پخبل هلکي تاسو وگوړئ دغه دلمرچ تاسو وینې دا غتش مخامخ شوی ده زمکه ته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 بلځي کده حدیث ثابت و حدیث کده ثونه سدا زمانی پټریدو د مرز مکر نزدیکی دی زمکه تودوخه یا ګلوبل وارمنګ چورتاوي یا نړیواله تودوخه د زیاتی ثونه سدا زیاتی غونه د کنگل دلته ویل کی ثونه د کنگل پورته د زمکه نه سمندر د سطح نه ثونه د ویل کی د اوبېب د سمندر ورګړي ثونه چوبېب سمندر ورګړي د سمندر د اوبو سطح پورته کی ثونه سمندر د اوبو سطح پورته کی یو نو رانه ډېر پیږي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 اوغتهور شا... ن د خ شمالی تهور نزد ده نو کله المار ته مخامخ شي یو پان وي که بل دغه زمکه چې د دغه ځای دا خو داې المار پهنا کوي که نه خو دا د قو ته خو مخک یو چې د المارې نه پا کې نو الماردي هر وختې پاره کله ور د مخامخ شي چې مخام مخ ور ب کې شي هلته او کله بیا په دا بل اواخ شو ورتهه وړي ما تستویل د حرکت داسې معیل غونې دا داسې نه ده دا.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 دا لیکا گونه شلتا سی او د آسیا ترمن دی آفریقا سره چو ده دا. دا. يا بحر احمر چو ارتا وای. یا ریڈ سی چو ارتا وای. دی بی آفریقا اخیست دی آسیا نی بیلا کاری بحر عرب شمال ته چش پراتا دی؟ عربی هی وادونا. شمال تای؟ عربی هی وادونا او هندو.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 خطره هم ډی اوبل انسانان هم نو ډیرر چې دلته تجارتوې یو چکته کې ی چپورته کې اصللی انسانانو مرکزییت خو دلته ده س دلته د تجارت دلته د معامکهونه دلته دي فعل اقتصادی فالیتتونونه دلته دي او د دوی دلاره داس پهسمدرونه کې نو دا ډیرره توانی سم و بیا د چلو ګوري چې دلته به د منکې د مرانې سمندر پروت ته مدیرانانه دا مرانانه په لنډو دلته د لانتیک سمندر تهلاره لري.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 دغ بياز یا اسپ بابحره یا د مراني ره دا سرري بحري سره و شوه او سره بهره اتمات ش پخپله د ه بح عرب سره د بحري هن سره وصل ده او د دنول نړ سره لارب لاندو شوه دغه وجده چې ممثل به اسلامي او ټولله دنیا کې ډیر ل ااحیت لري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 سرا ده سره سر بهر ده او ده سره بهر به ديشستر واسل شو مدي تراني سرا لمدي تراني او جنوب او شرق تي اسيا او غرب تي اتلانتيك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 دا اسکری قلم روي ده دغه توره بحيره د ډيره مهمه ده او بیا مهمه په دې ده چې دغه توره بحيره د غسپینم بحيره سره دی او بو لار لري یو لاره لار لري او د سپینم بحيره بیا د بحر احمر سره د سويز لار نه وصل شو او سويز بیا په خپل د بحر عرب سره وصل ده عرب بیا د بحر هند سره و هن ده هند بیا د ټوله نړۍ سره وصل ده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 دی خواتم استانبول پرود دا دی خواتم استانبول پرود دا پینز استانبول اروپا که پرود دا او پینزنوی فیصد دی, دی خواتم پاسیا که پرود دا دی پسار بانی بیا پول جوڑ کلید باس فورس پول لد. لو او ای دنگ پول لد. دا دا تول سمنداری خیرتی لانده کلید موٹر بانی تیری گیره تیری گی دوازایا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 دا زين دتسبيانهو بل شي بها بل دول و ب دريم دول يا خليج ندي متاسول محيطات و بيمن درته وله بحر نو بيادرته خليج نو اين خليج نو بي سمن اغه سمندر نو ندي يا اوبدي شل دريو خاونه وچ ايحاته دي اودتش نو شفي بنرتاوي غونه دي دي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 نسنه داریده ورغله چو ادل نه نه چورونه ما دای وکلا دا کله دا بلډنګونه دي اماراتونه دي کورونه دي رناګانه دي منزلونه او چې کله ور سره هغه کله نه واختګانی ولاړي دا اختګانی به څو منزله اختګانی برانډي پکې وي کور کېګانی پکې وي میدانونه پکې او کوټيې څنګه څنګه د دې لېل او منزله پنځه منزله شپږ منزله څلور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 چې ستمره غوښنه ډېر لوي لوي دی هغه یو بیا نیم کیلومتر وګدوي یو ځو وګدواله نیم کیلومتر وي او دا عرصه یا سر باندې تخته دی به سره چې بل سر ته زموږ رسکل باندې زیرا پخې ګرځي دا درسي نیم کیلومتر ابل سر ته زیخو وخت لګي کېږي کنه هغه یي خپل کښتینه بیلم دی بیل روانه ټانکی کښتۍ دی خو ته بیل روانه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 او کوم یوادونونه چې سمندرې بندګاووي ل هغ ډیرر پر مختلهوي خلیجونهته راغلی و که نه تاې وګړی دلته دغه په مهم خلیج په دنیا کې اقتصادی او سیاسی له بدي د دغه د فرس خلیج یا د عربو خلی چې د دوړه یو موقعیت او ځای شي یو د نمونه بدل ایرانیور ته د فاررس خالی جووي عربان ورته خلیج العربي یا د د عرب خالیج ورتهي د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 راغي خاصه نه دا درته شپلندو یاد درته دي یو درس نه ما تاسو مخکيو یو فن تقریبا 7:00 ساعت 5:00 ساعت درس دا دې زې دي اهميت د امریکای او د غرب د مسالې مبارک چې د غرب اقتصادي کوم مسالې دي هغه ان شاء الله درکوم درته په تفصیل باندې به ووري او شي واځي د سمندرونو هغه کو معرفي نو یو شو محتاط دا یو دوهم شو سمندرونه یا بحرونه واړه دا دوا درېم شو خليجونه او څلورم شو بهيري اچ پوهه کې راګيري دي او دیوبوي یو بل تقسيمم ده چې اوته رواني وب یو یوته ولادي وب ولادي وب تل څنګه وي تربيوي رواني وب هوغي رواني وب هوغي دا د مزه کې دی وبو, وبو تقسيم شو وڅ دی وڅ تقسيم د نمونه سره تر په پرز